Történelmi krimi ötödik rész Johnny Romero elbeszélésében. A megbeszéltek szerint a Hanza hajóban várakoztam úrlikére. Délelőtt volt, tudtam még egy ideig ott kell üldögélnem az ivóba, és utána, utána ki tudja, hogy mi lesz. Nem kapkodtam el az ivást, meg akartam őrizni fejem tisztaságát, ezért inkább csak bámultam az asztalon a poharamat. Így talált rám Johannes Bauer. Ismertem jól a fickót, gyakorta mutatta be ugyanazokon a vásárokon varázsveszőstudományát, tudományát, ahol mi is felléptünk. Az kétségtelen, hogy veszőjével tényleg megtalált eltűnt tárgyakat, de mi magunk között úgy véltük, Ő maga vagy egy titkos társa emelte el azokat előzőleg, és rejtette valami titkos helyre, hogy később nagy hókusz-pókusz keretében rájuk bukkanhasson. A tanulatlan földmévesek szájtátva nézték, mikor a mágikus transzállapot valamennyi közismert tünetét produkálva járkált közöttük, és a legvalószínűtlenebb helyekről húzkodta elő az eltűnt holmikat. Az emberek hittek a tudományában, mert hinni akartak. Mára ki. Mert olyan is akadt, persze csak a legszűkebb, legmegbízhatóbb hallgatóság előtt, aki azt állította róla, Van Hochstaten kapitán cinkosa bűnös üzelmeiben. Magamban hitelt adtam az ilyen plegykáknak. Nem állhattam a fickót, nem csak a köré szövődött gyanú miatt, de azért sem, mert egyszer összetűzésbe keveredett Józseffel. Fogadott apám sohasem volt hiedős ember, és testi erejére sem kellett panaszkodnia. Alaposan eltángálta a körül sündörgő varázsvesztőst. Egy nagyon vásáron történt, mikor akadt bevételünk bőve és az szekerünkbe elrejtett pénzt csábíthatta a az embert. Átkozódva menekült el Josef kemény öklei elől, de biztos távolságból azért nem állhatta meg, hogy bosszúval ne fenyegetődzék. Josef csak nevetett rajta, és futni hagyta. Sajnos, mert a viszontlátás loppan kellemetlenül sült el. Elsőnek von, Hogstárten kapitány toppant be. Komolyan megijedtem, mert nagyon el akartam kerülni vele a találkozást. Tartottam attól, hogy janakszik rám és Udlikére. likére. Még sohasem láttam a Hanza hajóban. Méltóságán alulinak tarthatta ezt a helyet, ahová az emberei jártak. A nyomában poroszlók léptek be az ivóba. Ez viszont itt nem volt szokatlan dolog. Gyakran jöttek át a közeli állomás helyükről. Legvégül Bauer a kezében varázsveszélyével lépett az ivóba, mint aki éppen munkában van. Rosszat sejtve néztem rá, és gyanúban nem is kellett csalódnom. Oda tártorgott hozzám, és megállt előttem. A varázs veszélyét a mellem előtt lengette, és azt hörögte földön túli hangon. Ő az, ő az! Erre rám törtek von hofstadt Próbáltam ugyan ellentálni neki, de nem sokat értek a verekedés művészetéhez. Én más művészeti ágakban vagyok jártas. Letepertek, és megkötöztek. Soha annyi rugást és ütést nem kaptam életem során, mint abban a néhány percben. Folyt az orrom vére, az arcom feldagadt. Üvölteni tudtam volna, de a számba gyömöszölt bűzös ronytól még levegőt is alig kaptam, hogy hangot kiadni. Fulladozásom közben csak abban reménykedhettem, hogy a ronyot nem kapcának használta valamelyik előzőleg. Rángattam magam, szabadultam volna, de nem sikerült. Letartóztatlak te nyomorú csepőrágú, bűnhődni fogsz, ordította a képenbe a kapitány, és nekem halvány gőzöm sem volt, hogy miről beszél, mivel vádol. De azt tudtam, hogy elvesztem. A kapitány nem irgalmaz azoknak, akik az útjában állnak, és én taporogtam előtte az úri vezető úton.